Habari wakati maji wa Insta TV kama ilivyo ilivyokawaida na kukuletea historia ya mrisho Mputo. Langojini ni Fatina Sulemani karibu upate katika mafanikio yoyote juhudi jitihada unajua sana lakini tabia yako sio nzuri. Hawezi Mpoto alizaliwa tarehe saba Oktoba mwaka 1978 kwa asili ni mgoni wa songea mkoani Ruvuma nchini Tanzania. Mpoto maarufu kama mjomba ni msanii nguri wa muziki wa dansi na sanaa za jukwani, mwandishi wa vitabu vya mashairi na hadisi vyenye mafunzo, msanii wa ngoma za asili kwa maneno machache. kama anavyosema mwenyewe mjomba mpoto ni msanii ya igani katika msiki wenye mahadhi ya kitanzania miongoni mwa kazi zilizompa maarufu mkubwa wa kiutamaduni ni nyimbo kama vile salamu zangu mjomba anadai alishirikishwa na ndio iliyompa maarufu wa jina la mjomba kadhalika nikipata nauli adela chocheeni kuni samahani wanangu mtu huru weita, njoo uichukue na sizonje Kwa kiwango cha elimu mpoto ni muhitimu wa darasa la saba. Kama ilivyo kwa watoto wengine, wa leo tunavolelewa kuishi katika ndoto lakini katika maisha yake ya awali alikuwa akiandika mashairi na ndadha ndio mwanzo wa safari yake ingawa hakujua kama ndio mwanzo wa safari ya ajira na ndoto hapo baadaye katika maisha hayo alibahatika kuchukuliwa na chuo kikuu cha Dar es Salaam walipokuwa kisaka vipaji mpoto alishinda kama mtoto katika chuo hicho na sika kama mwana chuo ameishi na kuielewa kisanaa kwa muda wa zaidi ya miaka kumi. anasema mnamo mwaka 1994 akiwa na miaka sita. ndipo alipoanza kufanya kazi na huko akilipwa huyu ndiyo mrisho mpoto maisha yake ni fursa kwetu hususan vijana nguli huyu wa sanaa na utamaduni hadhimu wakitanza anasema aliwahi kufanya kazi na kubeba mizigo huko kakuli Mkoani Kigoma kazi ambayo ilimpa shilingi tano tu kwa siku lakini baada akaamua kuwa msikivu kwa kile anachokiita sauti ndogo iliyomo katika nafsi ya mtu mimi ni nani swali hilo la nafsi yake alijipa jibu kwamba yeye ni mshairi na msanii mzuri sana hivyo akaamua kuacha kazi hiyo ya awali ya kwanza sanaa anyoifanya sasa kweli maisha ndamu ni safari ndefu ngoja tuendelee kujifunza kwa msanii huyu nguli na kiocha vijana wa kitanzania tulio utamaduni na sanaa ya kikwetu kwetu kwetu huku tukililia ajira hii hali utamaduni pia ni ajira pale anaponai aliona maneno haya haya tunayoyatumia ni fursa tosha akaamua kuyaongeza thamani na upekee alitafuta vyombo vya watu wanaoweza kufanya yafike kwa adhira kubwa ili kutumia mzima wote za kisasi na kisanaa waliopata kumsikia wakati huo wakasema hatumuelewi nadhani ni kwa sababu alikuja na upya ambao ulihitaji muda wa kupokea na kukubali radha yake upya ambao tulishautekeleza kwa kuona kama ushamba na wengine kuona kama ushirikina Maada si ya kwangu siwezi kumsemea sana tuendelee na mputu siri yake kubwa ni kufanya wasichokifanya wengine ingawa na kiona na hawakijali na ndicho kinachofanya azidi kusonga mbele hukuwa kikosa wa kufuata nyayo zake kwa maneno rahim, sisi vijana tunapishana na nguli huyu wakati narudi si tunasonga mbele kumbe tunakwenda kwa wengi na kusiku na thamani kama na kurudi mpoto. wakati tunafika tuendako tuafuataao wanatupita wakimrudia mpoto amewakosha kwa, kwa namna ya kipekee kutushinda sisi tulio kwa namna ya kuiga natamani tu wajomba lakini kweli tukipata nauli tumfuate Usikatai ni kijana gani asiyefikiria kuvaa suti na mavazi ya mitoko ya kisasa ya watu maarufu ya kigeni ni yupi anayeweza kuvaa mavazi ya asili hata pale anapohua amepata fursa kubwa ya nje ya nchi na shughuli za kitaifa tutatafakari baadaye anayesema ni maneno haya haya ya maisha haya haya ya kila siku ndio tunayompa kazi nzuri inayompa heshima na mafanikio ndani ya nje ya nchi haya haya tunawadharau na kutumia kigeni kwani mara zote anajitajia Hidi kuwa mtu wa kipekee zaidi kumbuka alitaniwa kuwa hakuna msanii atakayetembea peku Goli huyu ni mmoja kati ya wanzilishi wa kundi la muziki la Parapanda na kisha Mpoto Thiera. Ni balozi wa pambano dhidi ya ukimwi Tanzania na ni mjasiriamali na chanzo cha ajira kwa vijana wengi nchini Tanzania. Takaban vijana mia moja katika shughuli za kilimo. Ni miliki wa kampuni ya gala Galala Thiera ni mwajiri wa watu wengi wakiwemo waliosoma elimu ya juu. Mpaka Septemba 1, 2015 alikuwa ameajiri watu wasiopungua 27 wengine watu na degree zao. ni msanii mwenye heshima wa kusaminiwa sana ndani na nje usanii wa utamaduni halisi na mengine mengi tu najua mtu anaweza kuanza kusema angeosoma sana angekuwa mbali zaidi ni kwa sababu umesahau kujiuliza wangapi waliosoma sana lakini hawajapata fursa ange angetoa wapi hamu ya shahuru ya kujidhatiti kuwa mwana utamaduni wa kitaifa ili hali elimu yetu ingemuaminisha kuwa utamaduni wetu umepita na wakati au ni ushamba angepata wapi ni muda kujikita katika kipaji chake zaidi badala ya kujiandaa na mitihani ingawa elimu ina nafasi yake lakini si kwa unavyoweza kujisemea nguli wa sanamu rusho mpoto ni fursa kwetu hususani vijana tuliokuisha kwa tamaa kwa mfano vipaji kama kuimba nyimbo za asili kupigana kucheza ngoma kuruka sarakasi kuigiza kuchora kuchonga kusuka kuandika au kutumia utamaduni wetu kama ajira ya kudumu huku tukitumia vyanzo vya kisasa tuteteka ikiwemo mitandao kijamii kama vyenzo vya fursa. Hiyo ni historia fupi ya Mrisho Mpoto imeandaliwa na Fatina Sulemani na kulitwa kwako na Asta TV mpaka siku nyingine. Kwa katika mafanikio yoyote yote, yoh yoyo dijitada na nidhamu ndio ufunguo wa Unaweza ukawa unajua sana lakini hauna nidhamu. Unaweza ukawa unajua sana lakini tabia yako siyo nzuri. Hauwezi kufanikiwa.